Bra. Nu synker jag. Ja. ja, ja. Där. Nu. Vilken nu kör här? vi. Ja. Åh. Oh. Hej Tomar! Hej Anton! Jag, jag lyssnade på livegrejen där. Ja, det var ju live förra Ja, det gick bra. Va? avsnittet. Det lät ju kul. Ja, det var kul. Vi som har drömt så länge om att göra ett liveavsnitt och så var inte du med det ens. Var inte, jag var med i tanken kanske. Ja, men det var kanske lika bra att du inte var med för att det var väldigt mycket teknikstrul. Jag stod ja. liksom i två timmar och försökte rodda kablar och grejer för att gå ut live- och jag vet hur jag blir så där. Jag, jag sätter mig någonstans och tomstirrar liksom. Ja, en timme eller något sånt där. Så att jag hade inte kunnat hjälpa till ändå, jag hade för, bara suttit på någon. För stor... nytillkomna lyssnare, om ni inte har hört förra avsnittet, så var det alltså live ifrån Viskan och Flottfestivalen. Flottfestivalen, men okej. Okay. Flottfestivalen då, de sitter alltså på en liten båt och spelar. Ja, en scenen är en flotte. Men en flotte, alltså det, det är en stor flotte alltså, Du får plats en scen. Det är ingen barkbåt vi pratar om här. Det är mitt emellan en barkbåt och en jättestor scen Ja okej okay. Kan man säga ja, men det, är vad en liten, alltså, det här är en liten indie-festival som två snubbar i viskan bara har hittat på att, mm. Ja vi drar hit massa folk och vi sätter upp artister och volleyboll Och en fakir hade de dragit dit som jonglerar med eld också Ja det är ingen av salenbröderna där Vad Fak sa du? Fakir Nej, det var inte Det Är ingen av dem? Nej, det kallas Fakir alltså. Ja, man en eldjonglör. För att det var pyroman, ja, men det kanske inte... Nej, pyroman och fakirar inte samma sak. Som Fakirar skogar och sånt där. Eh, ja, ja, precis. Det har ju det brinner varit brinner mycket nu. Det har ju varit man. eldningsförbud väldigt länge. Ja, jag visste. Eftersom det är så varmt i detta avlånga land. Eh, men precis när den här Fakiren, alltså eldjonglören, satte igång och jonglera, Då var det ingen eldningsförbud längre. Då öppnade sig himlen och det började störtregna och ja. oska. Det var blixtar och hellregn precis när han liksom jonglerade med sina facklor. Ja, men du ser. Var det tecken, tro? Ja, det var helt magiskt alltså. Ja, för tal om det. Jag har ju varit i Norge faktiskt. Ja, blir... apropå helt magiskt. Allt för bra eldningsförbud, ja. Jag. ja, just det. För på väg till Norge, man får tydligen elda med stormkök i alla fall. Mm -hmm. Det får man göra. Mm. Men för att driva ett stormkök så måste du ha tändvätska. Ja, ja. Så att precis innan norska gränsen i Sverige så stannade vi till vid, vid, vid en innan här Ica Innavelköp ja. Ja, ja men hela byn var där, det var sam knytpunkten, alla gubbarna var där Och så tog jag en sån här flaska, så, ja, eller, ja Det var inte jag som tog den, det var Kristoffer som var med mig som tog den Alltså du har varit på fjällvandring Ja fjällvandring, alltså, jag tänker vidareutveckla mitt äventyr lite senare ja. Men återigen till det här jag har aldrig känt mig så kriminell förut som nej. jag gjorde när jag stod med den här tändväskan för direkt vid tog... du duschvätskan Nej, vi tog upp den och så hörde man direkt ja, nu ska de nu ska de där då. Nu kommer de ju, kommer de ju facka upp det Ja Ja, ni vet att det är en servicebud va som kollar på den de börjar prata och tisseltassa. Ja, ja, jo, nej, men vi ska till Norge. Ja, ja. Hörte göttena. Ja, ja, men ja men då ja fan, får älda, eller nu ni vet väl om att det höll på vet jag. Så vi ja, tar den där lite fort och så drog vi till Norge ganska snabbt och, och smög varje gång vi hädde upp. Vi var ju lite osäkra sen. Ja, just det. Man fick här, täcka stormköket så gott man kunde med sin kropp. Men det gick, det gick bra. Ni satte inte eld på någon skogar i Norge? Nej, vi, vi satte inte, satt inte någon eld på, på någonting. Var det en trevlig tur? Glad, ut på tur, aldrig sur Kämpegod tur som det, var... det tog, var kursligt. Det var väldigt kurslig. Ja, min norska är ju akkurat kämpegrejt Som man inte kunde säga Nej. Fick jag veta med norsk mm -hmm. Men det var bra, det var ansträngande Det kom lite blod men det var värt det. Det kom blod ur Anton. Det kom blod ur Anton. Det var fantastiskt vackert. Ja men bara tror det. Man har, hur mycket man vandrar då. Man ja, sitter... Hur ofta har du gått på fjällvandring annars? Då? När jag gick i årskurs 8 och var på klassresa till Vål Vålodalen. Eller vad fan det heter. Aha. När man gick en mil och hatade allt. Aha. Allt som inte var tjejer och M&M. Nej så att, då tänkte jag men jag borde ha ett par vandringssängor. Så jag köpte det och så sa hon. Ja men när ska du vandra då? Ja det är om två dagar. Ja, är du döm i huvudet? <laughs> Nej, men vadå? Du lägger ju gå in skorna. Du måste gå in skorna, Anton. Mm, ja. Har du sett min fot? Nej, det har inte. Ja. Och vi, kan vi lägga ut en bild på det här köttsåret som Anton har istället för fot nu? Alltså? Ja, ja, nu ser man ju inte. Men man ser ju lite fragment av oh, skarsplåster. Jag har plåster om ja. hela högra foten. För ja, det var som att gå på en... Ett paket skriskor. nästan ja. Men ja, det, det gick ju men, ja det, var, det hände mycket på den här resan Du, du har varit på äventyr i Norge helt ja. enkelt Ja, jag kan ta tre punkter Ja men gör det Vad är det? Oh, det blir ju topp tre eh. Topp tre Topp tre, jag vet inte, topp tre Tänk dig för i Norge mm. Ja. Eh, ett Lånar du en bil med adaptiv farthållare Glöm inte bort att du kör bil också Nej, nej, nej. nej men det är så här adaptiv farthållare på de här nya bilarna Fick du låna en bil Ja. En, en nyare Volvo Och på de här funkar det så att den kan ställa in avståndet till bilen framför När du kör på cruise control alltså, Så om du slår in 90 km i timmen Kommer fram till en bil, då bromsar den automatiskt ner då den känner bilen framför. Ja, så Så den du... följer farten på bilen framför, kan man säga. Mm, så att mm. du, be ja, du behöver inte köra bil. Jag satt med tummen så här på de norska vägarna. Ja. Det var ju bara det att vi ja, det svänger de här vägarna lite grann. Och så har man ju så här sin adaptiva farthållare på 90 i timmen. Oh du körde väl inte av vägen? Nej, ja, men bilen framför då, låg i 50 eller någonting. Låg ja. in backa. Och så kom den tyvärr kurva. Då tappar ju den här. Aha. Ja. den tappar tappade teckningen eller den tappade täckningen. Så den här bilen gasade uppe 90 km i timmen liksom uppe på en fjälltopp. Okay. Jag hörde bara en skrek i bilen att men dra åt helvete, nu flyger vi vet du. Ja, ett stup. Utför stupet där. ner i en jävla hår och i sån här i jävla forst då landar på hörte grus Jag då. antar att ni överlevde. Jag överlevde, men det var fan, det var, det var hemskt. Så att, sen slog jag av alla funktioner och körde bil Okej, okay. men du Lyckades ta kurvan eller liksom... Ja, jo, jag sitter ju här. Ja, ja. det hade ju kunnat gått åt helvete. Det, det var ett. Det kan jag tänka på med nya bilar. Ja. Två. Mm. Ja. Det är väl inte så mycket man kan styra över i och för sig. Men vi gick upp på det här fjället. Vi kom dit kanske sju på kvällen och så skulle vi ge oss ut och så skulle vi slå camp samma kväll. Vi började gå sju på kvällen i alla fall. Mm. Uh, jävligt brant, anfodd och det kom blod Även där mm. för att man var så jävla trött Och sliten och bar 25 kilo på ryggen Jag orkar inte ens bära mig själv uh, När jag går på planmark liksom och precis när jag kommer upp för krönet och jag vill sätta mig ner och gråta en skratt, då kommer en norsk familj nerspringande. Mm -hmm. Jaha, kul, det en gubbe. Han ligger och avdankar på fjällor och måste hjälpa honom. Och så hjälper han då. slägga in en walkie i handen på oss liksom. Ja, han bara ligger där uppe i berget Det vore bra om ni kan ta upp uppe till den etagen och jag ska springa ner där så vi hinner liksom inte förväxla ord med varandra. Nej, okej. Tänkte... Nej, okej, det ligger en man som håller på att dö på fjället. Och så, ja ni ser ut som Medan han springer men, Ni ser ut som tre starka guter Ni kan hjälpa hon Och så försvinner han bort Ja och så försvinner han bort Och vi ligger ju där halvdö liksom <laughs> Jaha nu ska vi rädda ett liv här också oh ja. så, så vi, vi går ju dit vi ska slå camp Och så fortsätter vi och går ja, Men, men ja, ni hittar inte den här gubben Nej vi håller på att leta en och en halv timme, två timmar. Så nu får vi ringa ner. Man skicka en helikopter då om man håller på att dö. Ja. ja, ja, men vi, vi prövar skicka ringda Ringde helikopterna men polisen sa, det ingen idé. Låt han vila lite, kan han gå ner själv imorgon? Jag, jag tänkte, vad Va fan? Ja, vad var Ska du köra hjärtstartaren på en, dagen efter då? Liksom? Ja. Han hade ju fått en hjärtgrej tydligen. Ja. Jag vet inte hur logiken är i Norge, men jag, Nej, jag men, tror men, men... inte att det funkar så okay. generellt. Nej, så, att, så han fick ingen hjälp? Nej, med grejen är att det gick ju en halvtimme. Sen kom det ju en helikopter. Så de fick väl, de trötta polismännen fick väl skicka ut någon räddningspatrull. Ja, men vad bra. Ja, och mm. den tredje punkten att tänka på. Det där men vet men jag men, inte. vad var det där att tänka på då? Bara att kunna hjärt- och livräddning? Nej, håll dig undan från norskar på fältet. <skratt> Okej. Okay. Ja, och, och tredje och sista. Vi gick aldrig av från leden. Nej, Nej, det är jävligt dumt ja. För det, det gjorde ju vi Vi skulle gå över Vi eh, skulle gå runt en sjö ja. men, Var i Norge var det här? Var är... I Jotunheimen Norges näst högsta berg ligger där Okej okay. ja. Ja, Och ni bestämde er lite Zonika för Nu ska vi gå offroad, vi ska ta en egen väg Ja, Vi tänkte så här, ja men vad fan Det är onödigt att gå dit när, nu när vi ser sjön Aha. Vi kan ju gå bredvid sjön det är ju bra ja. Vi gick ju, så slog vi Campersjön Och tänkte vi, ja men där uppe är ju en bro Där går ju leden en bra jävla bit upp Över någon den här Glaciärvattenfall, liksom, fors. Men då i alla fall Då såg vi den här bron som låg vid leden Det var bra jävla långt, alltså det fan, Tre kilometer upp minst liksom, Såg vi en liten bro, liksom Och då får vi, fan orkar gå dit, vi går ner liksom, så. Mm. så går vi ner till strandkanten där, Helt turkost, var helt magiskt Vackert där. Mm. Och så ser vi en fors. Ja, men det är samma fors, tänker vi, som vi såg där uppe. Det är ju den vi måste hitta någonstans att gå över. Men vi hittar ju ingenstans att gå över. Så vi fick ju liksom. Vi, vi vågar lite här på, på semester. Vi tar av oss skorna, så vadar vi över forsen. Jag lägger in lite ljud från en fors här. Ja, men gör det. Väldigt mysigt. Ja, Sakta och gjort. Jag hoppar i. Johan efter mig och Kristoffer efter mig också. Ja. Ja, skit samma vilken ordning då Vi gick över forsen och kände oss jävligt käriga Kan man ju säga ja. Det var ju bara det att vi gick i 50 meter till Sen var det en till jävla fors mm. Jag tänkte, ha måste står om det här igen då? För att det, var ju, det är ju glaciärvatten Det är ju så här, det är minusgrader på Om det nu går så är det ju typ det ja, det, ja. Det, är ju skit, det är inte inte njutbart liksom. Nej. Nej Då var det bara att gå över den mm. Och så var det ju fem till forskare, som forsar Så då var ju bara gå Och få kall brand i fötterna Fem glassiga för den, den hade ju grenat ut sig den här jävla forsen ja. Ja. Så då har vi gått över fem, sex stycken Och kommer fram till den sista Och där forsar det så inåt helvete liksom tänkte, kommer ju aldrig gå åt helvete Ja Går liksom, det upp pinnar liksom, de, de ser ut som sådana här taggar I cartoonfilmer Mm om du ramlar neder dör du. Sådana gick vi på. Hur många var ni? Ni är tre. Vi är tre stycken. Ja. Och då sa vi, äh nej vi måste gå över forsen nu för att det här vi kan inte hålla på. Du har ju hållit på i typ två timmar och genat. Jag och Christopher pratar och någonstans i periferin ser jag Johan. Längst bort. Mm. Och så vänder jag mig om och så ser jag Johan. Han har vatten upp till, till liksom naven. Han har sin systemkamera under vatten. Det bara, det bara sprutar vatten på honom. Det är ett sånt jävla tryck i den här forsen. Ja. Och det första jag gör det är att garva Jag på pissa på mig Det är ju så jag reagerar när allt håller på att gå haverera så att säga ja. Då ser han där och han, tar typ, han har typ en meter kvar Till att komma över till andra sidan ja. Men det går inte Nej. Han står och kämpar och bryter säkert i tio minuter I det där kalla vattnet Och jag säger men ja, Man sitter och så här hjälper till med ord Eller ja det, <här> <här> Sen vet jag inte hur mycket hjälp det är Men det var ju så vi reagerade både jag och Kristoffer <här> Nej, så vi, Johan kunde ju gå tillbaka in till oss ja. Sen fick, fick, fick vi gå över alla de här åtta forsarna igen Och så fick vi tjura oss upp till den här jävla bron ja. Och så, så gick vi på leden sen ja. Så vi, vi höll väl på i typ tre timmar då. På ett och samma ställe Jag är glad att ni kom tillbaka och att du är här igen Ja, jag är glad jag åker Vi gick aldrig från leden, det är väl det jag vill säga <laughs> Ja, ah, du har haft det bra. Du har varit i Vilhelmina, tänkte jag säga. Där har du inte alls varit. Du har varit neråt i landet. Ja, jag har varit i Marie Fred. Marie jag har varit husvakt. Jag var det husvakt kring Mälaren, liksom. Ja. ja men... Topp tre. <laughs> Topp tre Mariefred. Ja, nej men, liksom, ifall det är varmt, håll det i källaren. Där är det kallare. Ja. Ät björnbär om det finns. Det är läskande. Ät björn, tror jag, skulle säga. <laughs> det det ju. Nej, björnbär. Ät björnbär. Det växer ju mycket bättre nere i Marie Fred än vad jag gör här. Ja, ja, ja. Allt är ju hundra gånger Liksom frodigare. De har vindruvor där också. Okej, okay, okay, ja. Och på tredje plats Drick fläderblomsaft om du är törstig. Mm. Det är också väldigt läskande. Det var min topp tre från Marie-Fred. Det Hörde du. Har du kommit en skämskuddel i våra gömmor kanske? Ja, det har du faktiskt. Har du det, det? Ja. Jag trodde det var slut på dem. Jag hittade den. Ja. Jag var med en tävling back in the days, panta mera eller vad heter de, panta. Ja, att man Pan ska panta tonburkar. Ska panta tonburkar hade en tävling för många år sedan uh -huh. där du fick skicka in ett bidrag och jag om panta mera låten. Mera. Ja, den, ja. Så jag gjorde ett rock roll bidrag faktiskt. Är det en remix på Pantamera? Ja, det var det som var uppgiften. Och oh. så kunde du vinna en MacBook eller Jörjens pris kunde du också vinna. Och så har du remixat den låten eller har du gjort en egen låt? Jag gjorde en egen låt gjorde jag. Okay. En tolkning av den. Eh, skickade in och vann faktiskt Görrens pris. V vann du? Ja. Görren utsåg mig som vinnare och sen så var det den som hade mest vänner på Facebook som vann datorn. Jaha, okay. Ja, okej. Så Görren valde att du vann Ja Och vi har inte fått höra låten än Men du ska berätta vad vi Vad fick du för pris? Ja, var det fick... 10 000 kronor eller vad var det? 10 000 kronor i pantburkar ja, Det hade varit Grattis Anton, du vinner Jörens pris Vi skickar ett par här på posten Och jag tänkte ja. Okej, okay, vad fan är det då? Ja. Så nu har jag faktiskt framför mig här En Ja ett par kalsonger Nej, äh, i y tror jag till är det första priset? Ja, och det är en storlek för liten också. Så på <laughs> helt, <laughs> att, att, jag prövar dem en gång och pungen hängde ut på ena sidan, ungefär så. Det, Anton håller alltså upp ett par blå kalsonger som det står en krona i pant på. <laughs> ja, en, en till två kronor i pant. Eh, så det är jag värd för oh, allt och Ja, men har du haft dem där? Nej, jag prövar dem en gång, eh, aldrig mer. Jag tvättar om någon gång. Vi... Ja. Lottar ut dem Ni kan få dem här ja. <laughs> Ifall ni skriver in till oss på Beards Super Records Motivera varför du vill ha ja, Anton Sök reda på oss på Facebook eller på uh, ja, Instagram Och skriv varför ska du få Antons Pantisar Då <laughs> ja. får du dem på posten <laughs> Ja, trevligt att någon kommer att ansöka <laughs> Ska vi signera dem också? <laughs> ja, det kan vi göra ja. Men du, vi Jag... måste ju lyssna på låten Ja, ja, men för all del ja, här kommer den. Panta med det Hey you, you gotta pick that up. Who do you think you are? You can't put things where it doesn't belong. But now you went too far Recycle, that's what you should do So listen closely what I'm saying to you Pancha You got a Pancha yeah det där var ju inte en skämskuddelåt Den var ju svinbra ju oh, Känner du att en huge urge to pantamera nu? Ja det gör jag faktiskt ja, det, gör det, det som var skämsigast var väl kanske priset Pantisarna Pr var nog det skämmigaste faktiskt Priset som var ett par kalsonger det var det Nu när jag tänker ja. efter ser det ut som en här hot pant som tjejer på sig Ja, jo, men det här eh, det är ju man kan ju klämma ner både det ena och det andra i de där pantisarna Tydligen är det storlek L och XL Ja Men det är det inte kan jag ta dem. <laughs> Nej, det där är inte XL är det? Resorerna har även gått sönder Så <laughs> grattis till dig som Men vi kan ju rama in dem eller någonting Det skulle man kunna göra ja. mm. Förra avsnittet så var det ju live och då höll jag på i två timmar faktiskt. Jag höll ju på att intervjua eh, Idiot Skavank. Ja, just som också har ett punkband som heter Animal Night. Animal Night. De var ju stand in ja. istället för dig. Ja, men du de skötte sig ypperligt. Ja, bra. det gick bra. Ja, de, de, de kan jag lämna från med allt. De är lika ja. ful i mun som du. Ja. Lite fulare kanske. Ja, så att jag blir lite skämsigare när jag är med dem. Är men i alla fall eh, jag hade ju ett sommarkryss också. Ja men du, just det Timme två så hade jag ett sommarkris live Ett sommarkris ja, eller daimkryss som de uttryckte Ja precis uh -huh. Men jag hade ju tänkt att folk skulle liksom ansluta via Facebook och sådär Och vara med via internet också, inte bara där på festivalen nej, nej, Att man nej, kan nej. lösa det live Men du gick ju liksom Youtube in och blockade den där Bara för att jag hade lite stimmad musik med den där. Ah. Men hur går det nu i det här avsnittet då? Kan ja, jag, jag hade musik? ju liksom tänkt att vi skulle ta och spela det här krysset nu då okay. men det hjälper ju inte, det är ju fortfarande stimmad musik ja, det, liksom, det kan jag väl inte sända här heller då nej, nej, nej. så då har jag gjort så här faktiskt, det är det är liksom samma kryss ja. du använder samma bricka, den finns på facebook, okay. leta man reda på den, det är en pdf man laddar hem ska jag göra det nu eller? nej nej för att eh, jag tycker att vi kör den live i ett annat tillfälle. Ja, ja. Då vi är lite fler människor så det blir lite roligare. Det låter ju jätte som en jättebra ja. idé. Nu när så vi att... ändå har gjort det där och lagt ner lite skäl det. Ja. Så att jag har bytt ut låtarna. Aha. Och det är andra svar men man använder samma bricka liksom. Ja, ja, ja. Så det blir lite tokigt men ja, det får ni se eh, i ett kommande avsnitt. avsnitt. Då blir det en sen sommar kanske. Höstkryss, Höstkryss. <laughs> vi, får, vi får se när det blir Men jag tänker att vi borde vara flera stycken live Kanske vi bjuder in våra patrons eller så ja, Why not? Ja. Där nu var det trevligt Faktiskt. Eh, ja, men Vi drar ihop ett gäng och så spelar vi sommarkryss Vi har poddöl nu också Ja, att nämna. ta en klunk mm. det, behövs, det är fortfarande så här jäkla varm sommar Nej, vi ska inte svära på värmen För att det är kul att det är Ja, varmt. fast nu får man fan svära lite på värmen. Oh. Igår var det som att leva... Jag tänker om man levde i en mikrovågsugn så skulle det kännas exakt så. Ja. Jag andades in. Det kändes som sock liksom. Man stod vid havet. och tog ett djupt andetag men det hände ingenting. Nej. Nej. Man är inte van det här att bo i liksom. Det är ju kallt här egentligen. Ja. Men nu är det ju 30 grader varmt. Fan. För några år sedan då var det ju höst hela året. Ja, och det är inte heller kul Det var ingen sommar, ingen vinter, ingen vår var bara höst hela det var bara året höst. Var det 2015 kanske? Eller något sånt ja, det, det var väl det När det var lika varmt och skönt på midsommar som det var på julafton ja, Jag tror det var kallare på midsommar det var kallade, Kanske kallare på midsommar <laughs> ja. ja, det var helt crazy men du, Never ending subject Ja, Nu sitter vi och pratar om vädret, det är väl inte ja, så kul Ja, men det gör man jämt Jag tänkte att vi kanske, vi kanske har fått någonting kul i droppboxen Ja, kan du inte kolla? Jag har ju sett att det har plingat till Och vi har fått någonting i vår dropbox Man kan skicka in till oss Det är på Facebook Eller länken i det här avsnittet som du lyssnar på Kan du klicka på och skicka in vad, vad som helst du vill egentligen ja. Ja. Och det är någon som har gjort det Det är en av våra patrons faktiskt Det är Emil Lindström ah. okay. Och han har skickat ett move-klipp Alltså det är nej, en film nej, nej, nej. då och det det, jag har det inte kan ju vara vad som helst det. det kan ju vara du och jag lika gärna Ja, jag tänkte först att Det här kanske är ett roligt litet ljud Att han har spelat in någon dörr Eller att han som gnekar Eller ett, en krokodil som låter kanske ja, Vad ja, ja. kan det nu vara Nej, ja, jag anar att det är en film På oss, ja vi får väl se mm. Vet du vad det här är? Det är ju när jag försöker Sända förra Avsnittet när det, det är ju det här som gick ut istället för sommarkrysset. Det är bara en massa digitala brus. Och jag vet inte vad det var ifall det var YouTube som gick in och blockade för att jag spelade Paul McCartney eller om det var något fel på mitt ljudkort precis wow, när sommarkrysset Det vart ju en liten, det varit ett coolt ljud. Ja. Det här är en mm. låt. Ja. Oh, Mycket märkligt. Så att eh, de som satt och kollade på live-feeden. Och skulle lösa ett sommarkryss. De fick ju det där, det där jävla ljudet istället. Jaha. Ja, då fattar inte de någonting. Nej, det var ju jättekonstigt. Och jag ber så mycket om ursäkt för det. Men det är sånt som händer. Teknikgudarna styr. Den ena dagen skräp, den andra dagen skatt. Ja. Det där kan vi absolut förvalta. Ska vi göra en liten remix på den då? Det kan vi göra. Vi kan, det kan, kan vi, det gör vi. Det gör vi då. Det blir bra. Ja. Jag, vi har inte så mycket tid men jag tänker att Både du och jag har ju lite ofärdiga projekt mm. Som kan infusera den där ljudet. Jag har ju letat i mina hårdiskar Och jag har hur många liksom såna här Konstiga test Ljudtest när jag leker med syntar Och så från 2014 När jag gick min utbildning i Musik och ljuddesign ah. Det var ju där vi hittade bland annat eh, Viva Lamacken. Ja men just, ja men man hittar de här skämskulde ja. och så vidare. Jag har ju typ Intromannen. Skulle jag bli fångad av polisen och maltat mugshot så kommer jag kallas för Intromannen eller för någonting. Du gör bara Intron. Det är till det bara Intron. Jag har ju typ 500 Intron. Ska men... vi kanske slå ihop två till tre Intron och så det här konstiga störningsljudet som blev istället för ett sommarkryss? Jo men det kan vi ju infusa lite snabbt sen. Ja. Det, absolut. absolut. Ska vi Ta en liten bump. Ska vi ta en liten paus och så letar vi reda. Vi och bumpar. Jo då, jag har lagt in dem. Ja men vad bra, efterhand. jag blir så orolig när jag inte hör dem live. Nu letar vi här i hårddiskarna. Anton, har du... Jag är som en reporter här som kommer... Anton, hur känns det? Har du hittat någonting i dina hårddiskar? Nej, jag har inte hittat. Jag måste ju förbereda mig. Hårddiskar? Hårders liksom? Sparar allting? Alla dina intron? Jag är lite järndöd bara nu. Lite varmt här. Ja, det är det ju. Ja, jag vet inte riktigt vad jag säger. Jag tittar lite här nu i alla fall. Visst var en takt. Vad är det för takt? Bing, ging, dig, gong. Bing, de äh, men det där får funka som en synt eller ett intro till de här låtarna då. En låt ska det bli, inte flera. Oh. Jag gjorde alltså ett reklamjobb och skickade in fyra låtar, varav en var tagen och resten vart ingenting. Så vi tar en i tycker jag. Ja! Ska vi liksom sjunga någonting till det här också som handlar om digitala störningar, eller? Jag tycker vi är skit i att sjunga. Ja, det får bli instrumental. En bit poplåt. Tänk er, fan, en låt som skulle kunna vara i Stranger Things eller någonting. Ja, du, nu när du säger det låter lite som Stranger Things. Ja, men kanske... The Bourne-filmen no. or Yeah. One man, <laughs> one desire. Jason Bourne is back in town and he doesn't like that ass. That ass. That ass. <laughs> <laughs> and he li doesn't like that That ass. <laughs> Nu tar vi det här störningsljudet och så lägger vi in det i din gamla låt som du inte har använt. Jag pitchar ner ljudet för att tonarten ska passa. Ja. Åh, oh, coolt. Ja, men det här blir coolt. Ja, vi använder ljudet i alla fall. Ja. Okay. Okay. nu har vi alltså letat i massa hårdiskar, hittat en gammal låt. Och att... hittat ett fantastiskt fynd. Ja, också. men eh, en sak i taget nu. En vi sak... lyssnar oh, okay. väl på... Okay. Okay. Jag var så exa... exa... ja, ja, men vi Nej. har Nej. Boy, Nej. we Nej. have Nej. a treat. Eh, ja. Vi lyssnar först på Emils låt. Ja. De skulle bara ut på en liten fjällsemester. Nej, okej, okay. det ligger en man som håller på att dö på fjället ut på en liten tur. Alligår på fjällen och måste hjälpa honom. På Men de fick mer än vad de önskade sig. Massor av spänning. Om du ramlar ner dör du. Action. Men dra åt helvete, nu Flyg, vi Ut för stupet ner i en jävla hål i en sån här jävla forsta. Och vi ligger ju där halvdöda. Ja, nu ska vi rädda ett liv här. Det var, det var hemskt. Då måste du på, honom. Då måste du hjälpa honom då. Jaja, men vi ringde helikopter och men polisen har det ingen idé. Låt han vila lite, kan han gå ner själv imorgon? Ingen hjälp finns. Ja, vad var Ska du köra hjärtstartaren på en dagen efter då? Liksom. I fjällen finns ingen teckning. Ja, så blev det. <laughs> ja, alltså, det blev någonting. Någonting blev det. Det var lite intressant i alla fall. Man kanske kan använda den till en movie trailer eller någonting om man vill. Om du har gjort en häftig dystopisk film, använd det här som soundtrack. Do it, just do it. Men det blir ju kanske lite, för vi har faktiskt fått en som har blivit ett snyggshelgon. Ja. Från Patreon. Ja. Vi har fått ett nytt snyggshelgon och det är ju Andreas Salin. Han har liksom uppgraderat, han har gått ifrån... Skäggdemon till mm. snyggshelgon Ja han har väl fått tillbaka på deklarationen nu och <laughs> Ja precis ja, nej, så Tackar han... vi för ja, ja, Tack så mycket Andreas Han ger oss nu 5 dollar i månaden Otroligt. Otroligt Och vet du Andreas Han ska ju få en egen låt då Ja och nu ska jag berätta för dig Att det fanns faktiskt en tid för länge sedan Då jag och Andreas Salin ville bli rockstjärnor Och stå på den stora scenen mm. Vi bildade ett band tillsammans som heter Quarter Voice. Vi började påbörja vår platta, The Perfect Illusion, som den heter. Just det. Himla fränt. Jag var med i bandet ett tag också och spelade bas. Ja. Jag var med live. Precis. Du, du kom in där sen. Du var ju nog första medlemmen utöver mig med och Andreas, ja. tror jag. Och sen så bildade vi ett band för att vi lämnade in en låt till Svensktoppen nästa. Men det är another story. Det har vi redan berättat om. Det, har det här var 2010-ish. Ja, 2009. Ja, ja. precis. Däremellan, 9-10. Nu är det så här, Andreas, att jag hittade faktiskt en gammal bortglömd låt som inte ens jag kommer ihåg att vi spelade in, som ligger... På The Perfect Illusions Logic-mapp. Det i... är en gammal Quarter Voice Hidden Track. A hidden Track. Som och... är så hidden så att inte ens de som har gjort låten kommer ihåg. Nä, den. Jag kommer inte ens ihåg att vi har gjort den här, Andreas. Den heter ju såklart Raketeröv. <laughs> Som alla andra titlar, titlar man har titlar. kommit på. Ja, Med Skorpan, och en liten sälung Ja, projekt, ja de ju där. Man, projektnamn Projektnamn ja. Tills man har kommit på att det är inte lönsamt att ha dem det namnen För man kommer aldrig ihåg vad det är för något. Men alltså jag är så, ja, men, vi lyssnar på den Ja, ja Så himla evil intro Inget intro alls utan den bara börjar Den är bara ond ja. och det är, Jag sjunger på den Allt annat än bra Ja det är väl men, en slasksång Ja men det är ta? ju det är så himla slask Och låtarna man gjorde där jag och Andreas gjorde Ja uh -huh. Ja liksom, det här är ett bra parti Vi dubblar det fyra gånger till för att det är så bra Så är, är ju nio minuter Är det Andreas som spelar gitarr på den här? Jag tror att han lägger den där sista Ja vi kanske inte Du kanske klippte lite närmare, Men han, han har definitivt lagt några grejer ja. Det vet jag att han har gjort Men gud vad coolt att hitta en låt som han inte ens vet om Att man har spelat in Ja men vet du vad Jag tycker den här skulle vi ju klara i Andreas ära nu Ja för han har ja, blivit snyggs helgon. snyggs helgon helgon. Ja så att vi kommer att göra klart den här hidden eh, quarter voice track Den får ju heta Rocket Ass nu För att den heter ju Ja. Parantes And Andreas då Men det är ju inte för att du är en raketröv Andreas Det är projektnamnet som heter så Andreas Song Andreas Rocket This Ass This is your song This is Rocket song. Ass Ja yeah, precis uh, Ska vi sjunga in en ny sång då? Ja, ja, det är ju sådana som jag sjunger där. Så ja. vi, vi sjunger och så dedikerar den till Andreas. Du är hans låt faktiskt. Ja. Och det, han gör med själv och spelar på den. Det är det som är så kul faktiskt. Ja. Så jag tycker vi skriver till verket på en gång och spelar in. Det gör vi. Jaha, ska vi skriva en text nu eller vad? ska vi improvisera? Vi måste sjunga hans namn. Ja, vi måste sjunga... Men hur, hur väver man in Andreas Salin på ett coolt sätt i en Quarter Voice, bortglömd Hidden Track-låt? Jag tänker i melodin där. Andreas! Det kan vara titeln, det kan ju vara en... Ja, eller så ger vi honom en moniker, vi kallar honom för Redhead eller någonting för att han har så alltså rött hår. Redhead boy. Aha. Men Quarter Voice... Vad hade ni liksom för inspiration och influenser? Jag skulle vilja säga: Porcupine Tree hade, hade jag en period i alla fall. Det har så mycket inspiration. Ah, ja, men de är ju svinkola. Oh, no. de cool. Det är ett låttips. Alltså, kolla in Porcupine Tree, och så deras album som heter Sound of Music. Ja, inte Sound of Music, utan Sound of Music. För skriver ni Sound of Music, då blir ni helt missledda kan jag säga. Ja, det är ju den här. Åh, <skratt> oh, vi tog ju den högsta, vi tog högsta tonen! Ja! Båda två! Men den är väl så. svår? Jo! Ja, fast hon är ju en oktav ännu högre ja, egentligen. Ja, sju oktaver högre. The song I found At my... In my... In my... <laughs> det är, det är in, in my hard drive, inte at my hard drive. In my asshole. Ja, jag tänker nog att det ska vara lite... Lite mer kort voice. Lite mer mystisk än det song I found in my hard drive. This hidden song. Ja. Nej, men jag, jag sätter mig i köket och skriver lite. Då har jag gjort en lite mer mystisk den här låten. Mm. Jag tänker mig att låten handlar om att Andreas föll igenom en spricka i tiden. Mm. Och där har han varit liksom sedan dess. Och nu har vi hittat honom. Det är liksom ett, parall ett parallellt universum The Quartervoice Voice splittrades inte för att vi bara... Ja, varför splittrades vi? Ja, du åkte iväg till Dalarna. Jag åkte iväg till Dalarna och så ville vi spela olika genres allihop, tror jag. Ja, det är artistic differences. artistic differences. differences. så brukar det vara. Men nu tänkte jag att istället så var det att Andreas, gitarristen, föll genom en spricka i tiden och försvann. Och då handlar låten om... Okay. Så då sjunger man bara Unknown, forgotten buried, hidden, <laughs> Fell through, fell through a crack in time Andreas from the abyss he climbed <laughs> Ja men bra, då kör vi den då. Ja då sjunger vi in det här Ja, hur gick det där? Ja men det låter som ett hidden track Ja, eller hur? Ähm, Jag fick vara med och köra lite på slutet. Featuring Thomas Melin men ja men det är väl vi gör processen kort vi lyssnar på låten som vi har hittat och sjungit in en ny sång till Precis, eller ja sjungit in sång skulle jag säga ja överlag Andreas den här är till dig vad heter den då hidden track ja, raketröv <laughs> heter ju projektet hidden raketröv track eh, hidden får den väl heta bara hidden får man ja ja the quarter voice hidden mm. Ja, men den skulle ju kunna sälja. Kan man lyssna på Quarter Voice på internet? Det kan man ju, på Youtube va? Ja, det ligger väl kvar va? Ja, jag tror det. Ja, det var ju du som bossade över Youtube-kanalen. Ja, leta reda på Quarter Voice på Youtube ifall ni vill höra mer Quarter Voice-låtar från tio år tillbaka i tiden. Och nu, en hidden track dessutom. <laughs> Ja, kanske Den ligger ju på bedshop då, visserligen. Ja. Courtvoicehiddentrack.beardshoop.soundcloud uh, eller vad man ja, går Ja, våra låtar finns på Soundcloud. Och, ja, vi, vi, finns vi finns där poddar finns. poddar uh, finns. Den termen. Var det något mer? Jo, Anton. Ja. Du har ju varit så himla duktig idag. Jaha. Och jag uppskattar det väldigt mycket. Jag ja. har en liten present till dig. Nej. Jo. Um, har här, du? här ska vi se... En fruxoask Nej det är en kassett Vad ska jag spela den på då Ja, Det var ju det jag, jag minns inte <laughs> Nej men vad tack menar jag ja, Jag minns inte ifall du hade kassettbandspelare I din bil Eller har du cd Jag har kassettbandspelare ja, Jag jag har det I bilen. Men vad är det här Ja, Det är alla våra låtar på kassett <laughs> På kassett. <laughs> ja. Har du spelat in dem på kassett Ja Nej, jag har inte. gjort en mixtape till dig Men gud vad fint Mm den här ska jag ha i min bilen ska jag prova min kassettbandspelare ja. där. Var länge Hur funkar ett kassettband egentligen? Ja, det var länge sedan. Jävlar. Ska man visa det här för dagens ungdomar? Ja, vi får lägga in? upp eh, våra... Vi får lägga upp fler bilder på sociala medier. Jag tror det. På Instagram och Facebook och så vidare. Så får man se hur ett kassettband som heter Beard Beardshoop Records ser Så vi ett kort på pantisar och ett på ett kassettband. På mm. Men det är inte allt. Du ska få ett kassettband till. Nej, När jag ändå var i farten så gjorde en till mixtape. Det där är The Desert Sessions. The Desert Sessions. Och det är alltså Queens of the Stone Age. Det är Josh Hom. Jaha. Som hade någon slags... Stoner projekt innan Queens of the Stone Age okay. så att de åkte ut till hans farm några kompisar, jag vet inte om det är bandet det är massa olika kompisar i alla fall ja. de tar svampar, spelar Åh, musik och, och det låter typ som Queens of the Stone Age fast de är höga liksom. jag ska ju till Kalifornien nu i, i september jag kanske ska hyra en bil med kassett in, ja alltså, den där är perfekt för roadtrip alltså. men gud vad trevlig. men tusen tack Ifall ni andra undrar vad desert sessions desert sessions, sessions är för någonting kolla efter det på YouTube. Finns säkert där också. Det gör det. Mm. Tack, Thomas. Väldigt varmhjärtat hjärtat. Ha. The desert sessions. Desert sessions. sessions. <laughs> en vissa ord är engelska Jag har svårt med. Vissa ord. Alla ord är svåra nu när det är så jäkla varmt. Vi har ju. Kring.